Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala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 Për dyshe lejohet nuk prishpun të pastuon dhëmbët. Edhe thotë, "Ah, është gjuna me më sufmin, me mthir mami, nuk prishpun, nuk ka diçka të keqe këtu." Thotë, "Kur kolitem, më vjen kelbazë dhe më kanë ndodhur që ta çejn lutë, e ha përshagjrimin." Nëse kelbazi mbledhet në gojë dhe kim mundsi më e qit, kjo është më e mirë dhe më e preferuar. Por nëse përzihet me pshtymin e gojës dhe nganjëherë pamundson dalin, s'ka mundsi të dalë.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 sada ka të fitën for shume dofte diçka që të fitën apo njeftën me shfondor dhe mund të timo jago përgjithësisht. Së shkurt. Sepor pse Zeqatet kjo është domethënë një institucion që ka rregullat e veta të shumta dhe un preferoj që çdo kush i cili endin veten se e ka obligim me dhon Zeqaten që të shkon tek ndonjë hoj i shkolluar, i dihur të asela ngjën e tij dhe hoxha t'i bën ndornë e zeqatit. Nëse ai nuk i din rregullat që si duhet. Nga zeqati është hak i Fukarava. Nuk është hak ujit. Nëse nuk këtë duhet, në këtë e ndojmë kët hak si duhet, atërihim hak Fukarava që përkët dënomit te Allahu Xhelalu Velalu. Pra jsonë njerëz nga njëra jap sojë mërmenia dhe dhar zeqat, nuk është kjo punë të mërmen aty. Ka llogaritje precize që i ka përcaktuar Sharia. Çka përflie zeqati, çka nuk përflie, si llogaritet, si ndohet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 Në ndarë e e zëqatit lejohet të bë të afrëmve, ma dhe është me preferuar të afrëmve se tjerve, por cilve të afrëmve, atyre që nuk e kemi obligim ti më bëjmë, për shambull, nuk lejohet burri të ja jepë zëqatin grus, nga se e ka, ka obligim me më bëjmë grun, nuk jepë zëqatin grun, nga se e ka bërës me këqyrë grun, ose bëba, për shambull, fmihë të ti, që e ka obligim me më kujdis për të se e ka fmi, nuk bë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 nuk e kesh marrë me kohë në zëqat, nga sot se meritejnë në zëqatëm. E du të më nështë që ka zëqatë, po të zë qatë, e të zë um, për zëqatë, e i tërgënë se është zëqatë. Kemi telefonatë i në kuadrujmë? Urna? Në fëllë që përë dalja shteme, po e kam një halë, dhe isha me të fylë diqka. Po? E në konë në që përë me dajës, të shku në rrugë, ka në ditër e dhe që shto,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 do këtu ka dëshë që ka prek ai person, dish, si pikë të kopë këtu, ka kuptimishtrena mora, kuptoj na skuajt, e ka rrok një një tumë që i shije ka pas në vetë shumë veçantë. Jo normal si një yere. Do të thosh ta më di çka më bën më larguçi s'rast. Po, po është e çorta, e çorta. Është e çorta kuptum.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 që la kurisim marramansa provokim i skajshëm. Ka tulfanieri lig. Allah ai ai është dikon që është e bukur, është dikon që është tërheqse dhe përdod lloj metoda nga sihri, magjia kështu me radhë që ta von për vetjat. Dhe ndodhin këtu prejkë, ndodhin gjë që pastaj ajo nuk din më ku është. S'ka so posrrocë që dhundshmiën martu me dikën që s'ka dashur, por s'kam ujt më refuzu, për shkak se është bër seher. Dhe personi që del në rrugë Allahu nuk u kënaqet me të, me veshën e saj, me pamjen e saj. Allahu nuk u kënaqet me duktin e saj. Atëherë rrjedhimisht peqsohet edhe se ka për krahin e Allahut Azza Jall është shumë lendër i shejtan. Edhe në furrnë e njerit, edhe i personifikuar në forma të tjera, me ngacmumë, me shqetëcu ose me prun gjendjet te etrën sikur se i kanë duhet këtynevojave në këtë rast aftë. Prandaj, për sa Allahu Xhallah vlerë flet për mbulesën, për shamin në Kur'an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 Qëfar veshje, qëfar deshje, lakurici, të merë, katastrofë. Allah së është të knashë me këtë pa me vallaj. Kemi frikë që gjithë nga përfilë, Allah me në dërim, se si po dalë në për rrugë. Ka up turpi para babës, ka up turpi para madvjetrit, ka up turpi para vlaut, para zë kujtë, s'ka up turpi për kurgjë. Zbulën, kajtë ato qëka, qëka, në u dhubila, nuk, nuk, nuk lejot, pos para burit saj me i zbulu.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 Sa so trothia bashortore, s'to ndarja. Sa, s'o, so, so façë zhllukut po ndod fatkeçish. Pse? Kët për shkak të çmës mos kujdesja. Del atje shkaktu veshë kështu provokata, del kështu tek kështu me radhë. Atë kimë frikallon xhel xhelali, valla truhemi nga se përgjim, dinim, ka mundësi të na përshin dinim. Kët vëllai më na shkatrua Allah na ruajt apo. Çka po ndodha? Së për person, kët juve, ka mundësi të ket prekë, të ket prekë pej shejtanët apo. Ka mundësi që ai person të ket qenë pedon që bashpunon me shejatin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 Allah në arrujtë, Allah në arrujtë. Kimi telefonatë e në kuadrojëm? Sëllam adekim. Aleykum, sëllam, artëllam. Hëtë, tësë atë bëni përëti? Po, urna, për të në gjëmë. Po, kam, të ka gjërruar, kam zëmë dhëmë dhëmë dhëmë këshu. Po. Ahtë të lëjusht me me përdojë të qira në zërët rashë. Po, po e qahtë të atafishë se Ramazani. Po është. Ë nëse sprovoj besimtarë ose besimtarë që ditës së Ramazanit me dhimbje të mbardh, normalisht nuk lejohet me pi hapa nga se pirja e hapave prish xellimin. Ndërsa përket supozitorve, ë do të të, të mirën për mëzore sotrash, ë lejohet me marrë se pas me ndimë më të sak të ulemave. Ka disa që e, nuk e kanë liu për djetarve, nga se ka nëse dhe kjo është do tëtë të, futje e një loj medikamentin e trup, dhe që ka mundësi të ketë një lëngë që të përdojnë një të lukëthi, por në përgjësi në atë që, që është vërtetu edhe në aspekti medicinal, do tëtë nuk ka ndonjë një dëmtim të agjerimit. Për ndajnë që ose ke nevoj për dare, që ose ka nevoj njeri Dhe nuk kam mënsi të i përbalan, atëra ma mirë është me përdorë supozitor dhe me vazhdo a gjërimin, sesë me prish a gjërimin nga dhimje madhe e kokës. Andë nuk ka dhe që ka të keqe, lejohet, inshallah me përdora, po. Për. Kemi të telefonë të të rejimë këtërujmë. Salamu alaikum. Aleikum, salamu, rahumëtullah. Kam mënsi një përgjëra së një kësi, o të tamë. Në... Urna, Allah, po të legjojmë urna. Shamo për dësa, për dësa këjshin shamo për mshin, jo vesh në shamo më lëgjën ti me për kahtë të shkësh që pëllëshojnë muzik, shamo më atashtë Ramazan, vjen pëj punet të më pak më përshua, së më përshënë mërëna, mi mshel djyrt, shamo zheg, mi qel djyrt, së shamo dëjtarit, mi hap, së mon është për muzike, jo në ditë ty shamo, për dhe dhe dhe nuk e nuk të finalin heq,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 edhe ma heret, kur ka qenë Ramazan, në kanë treguar edhe babalar të anë dhe gjyshën të në kanë treguar. Për para, kur ka qenë Ramazan, edhe ata që kanë qenë të fesë tjër, sërbet për shambu, në Ramazan, janë ruaj tërë që mësë më hongë në publikisht në rruga. Fërë. Se mësë njëmanë të kanë Ramazan, dhe të pasë kujtës. Sëtë janë bëmë ma të zinë se sërbë. Apo publikisht, del pin duhan, del atje në kafe,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 rodnukan shumë publikisht kujdeset. Ka se është shetnik i keqë naqjerushëm. Ku ka respekti? Ku ka morrja, ku ka turpi? Më s'po jam spoku për neve, ajë që i majqurshëm, se ty më ne kem golam sa ta hanë pin. S'na bëj përshtypje. Ku ka turpi Allahu jaleva publikisht me dohet me treguar se unë s'kam golë për këtë punë. Edhe këtë çeti për mëna, edhe kjo është pjesë e këtij e këtij kaosi, mungesa te te këtij turpi maksimal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 Allahu jalla wala nurutov. Kimi telefonote të tremu kuadrojm. Asalamu alaykum. Aleikum salam, vllaj ndem. Kam ne kësht për last nekë, moh talk musliman. Ne të ken ku ide çaf poko sulmoj nëse. Shum ka për produkte veç pardonan tek ne që janë haram. Po ta i jo uçi spektin, po as pa doi me dit. Se te onin spë në përbërë margarina. Margarina është e përzime me ndyrë deri. Të shumë, motë familiarisht e kem ditë. Kërë në ka ndëzojshim njerëzë, mos përbani margarinë, se njeri që përnën fabrikë për margarinës, në ka ndëzoj që përbani ndyrë deri. Po, apetës, apetës, këta e përbërëshim. Edhe pse në për Evropë njerëzë,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 Por doni produkte që vijnë nga vendet islame, sikurse është Turqia. Alhamdulillah, tregu jonë është vëshuar me të madhe nga shumë produkte turqisë. Mund të jetë pak më shtret, po më mirë, më sigurt. E bën nga Turqia, ka ajo fabrika Yilkar, e fabrika tjera që janë, janë halal, janë musliman, janë njerëz që kanë frikë Zotit Xhelalul, është vërtetu disi herë, cilësi e produkteve të tyre, andaj njëri në këto produkte ndihshme që ka yndyrë, na ka ka përmbajtje të caktuar që mund të ketë diçka që të ndaluar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 Nëse u larguën nga siguria, nuk do të së gjykojmë se ka diçka të keqe, nga se nuk dim. Ne mund të larguohemi vetëm nga dyshimi. Mirpo, dyshimi personal nuk nënkupton gjykim kolektiv. Unë për shembull, mund të më larguaj punë produkt, unë dyshoj, ama vështirë vetë largona. Njëri zë më thon se është haram, a kjo është punë tjetër. Do të bëj argumente, do të bëj studim, do të bëj me ditë mirënjëri, nga se nuk kemi. Imit... Po, e di se kemi pasiguri të madhe në ushqim.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 ve primi ose fillon produktos fillon ushqimi është haram. E atë argjykoj. Përndryshe, dyshuem, unë kam dyshim. Prodhimet e tua ti largove vet, por mos u obligo të tëjerë mu largun nga se nuk kemi fakt, nuk kemi argumente për këtë çështje. Mësoj se është e qartë që do të them, pajtohem me ty që ëndëruar për kujdesin, por pa dyshim, veç nuk pajtohem ato që thim se këtë margjinit e haram, këtu nuk pajtohem. Do të thotë, skena fakt për këtë punë. Nuk keman fakt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 Po, që dhe ishte me ta bo një pyqje, do po. sëtë të rrëndë e mi e ndoë shumët, e të të më djetë, do sëtë i kam, najna 4.000. Mm. E dhe bobi nuk nale, në lehen me të momin, prafësuje se a i të që i ka lu 3 herë më kështu i të shpija, do sëtë me sëmi, ju më bë bashkë me bobin, pa e nuk ka pranu. E dhe a i sëtë që fojë, do sëtë është të nana, pëse i <coughs> ndoë këta të djetë, do sëtë të rrëndë nëim shkuën po ato të palën e botë se komisionin që kanë thonë shko sheh ku bën shon kimedici ajë den vlerën e kët gjinash që shkojnë me bo, po po mu uh, mbrengu sot sepse s'ka najse na pse nuk kanë ndugur në shoqësona ka, ka dosh apo për... po e ço po do të thë i ka, ka bë po shemb fëmijën nuk ka dosh në najse na edhe në akom gjinash se nuk shkojnë me po po e çort do të thë urna Po të kuptoj, po të kuptoj e qartër të po. E pëse bobi të të së në lënë, në tash jenë bononë, po më ka thonë, për nëse shkën atje, eshe, pjatë e më më harrënë, këtë s'ki që ka dhjenë. Po, po. Tash do të të të tjenë mitë, asë, a i më thonë drejtën, më në në në në në tëme, po së dhjenë shëmë, nuk më në ashtë qyshe, dhe u bobinë edhe do të të, të, po, të njerëtën që më ka rrit po. Nuk e di as vet, nuk më di më dash që u shivu në këtë gjë. Po, po, po, po. Më than se më shkumë po, atë shumë më po për dëshirën, shikom po zonë që më po, po. Nuk ka vlimt. Dresh për shakatën po, për shatës hyje. Edhe sot në nëntonin. Po inshallah, po inshallah. Ndori është e dhëmshur mes bashkëshortëve, andaj ata që vuajn më shumë nga ndoria fëmia vallahu. Nga sa edhe burri bën çare për veti, edhe gruaja bën çare për veti alli faloni e 3 di kontëtar edhe ka lënë probleme. Mirpo ata që do të vuajn gjithmonë pasojat e shkurzimit të ja fëmijëve. Prandaj nuk largon këto pasoja edhe kur thritë fëmia, edhe kur bën vetë prind kan më vujt pasoja në dorë së prindëve të tyre ata. Megjithat në kët rast ë baba njoftohet se nuk ka faj, nuk thot baba ka faj, më nëçi fëmia nuk duhet në kë drejtëtim që të marrin qendrim nga ndonjëri për prindvata. Nga se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 Nuna sakrificon shumë për fëmijë. Dhe një nën që vendos me elshu familen, me i lën fëmijët, bëllai mendoj se shumë kahik ka thot. Sapo din kët rast aşja ashtot, nuk e di, ndoshta s'është ashtot. Po në esenc me dolet zakonisht se shumë kahik që s'ka poshtësi ku faruk dole andaj ka doli ka doni i ka lën fëmijët atë. Kjo është në esenc që ashtot ndot. Ka përshtime, ka të lfarë në këtë herë, Allahu na rujt. Po nuk besoj që në këtë rast ndoshta bëhet fjalë për këtë ashtot. Po baba jot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 A një që zbanë milion, nuk ka dhejt baba me thonë të mive, nëse, nëse shkërni me taku nënonën, më sajtë të, s'ka dhejt ka e ka harame, bo këtë punktu. Faktë e që ti nuk ndinë për nënonën tonë e dashrujit është normal, se s'ke pasë rastin murit në prehtën e saj, s'ke pasë rastin me prejtu në gratsin e dashrujit e saj, normal është, mirë po, ja, nuk banë ban me i shkëput lidit komplet, nuk banë, të ke fundit,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 A ti e kë obligim se ki babe ki non. Pandej foga që ne prend, në ka është korrekt ndaj teje. Nuk do mëson se ti ta thosh me kon jo korrekt ndaj ti. S'kthehet e keqe me të keqe. Ti ke kriju obligimin që ki ndaj ti. Ti ke obligim të respektojmë ndrusë ki babe ki non. Pse aj's respekton, aj's kaqçyr, aj's kujdes, si prind ndaj teje, e ka punësinë e Allah, për vetë për Allahut dhe xhenal uaft. Gjithkuq kë më dhon përvojë llogari për Allahut te bareke وتعالى. Kimë telefonat inkuadrojmë Ollai ma von Allah të interpretojnë për çato pika që kështu thonë që kam fjalën për juftor, për sofrat juftorit. Për gjithë shkaullotën, si se ajo që është haram, ajo që është haram në juftor është haram si fër haram gjithmonë. Që... Dhe pika, sepse do të vash 2 mashë, viz 2 pika patkalë që është shumë sofër të muslimanëve juftorë, shumë në nisi për kampun pa vllazën e familja musliman që par dorin Coca-Cola.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 apo unë nuk kam çast, edhe faktikisht kur po shkoj në udhëtim, po më afrojn, po më servon koka kulu, por duan atë më haprë, këy 10 miavolë, në drese një kafe në alkool për 100 miavolë. Jo, ja. jo. Jo, ëndërro më. Allah e çfarë problemi ti për kujdesin tonë që ke? Ti mos spi për vete. Unë tash edhe më herët ti mundesh me pas qëndrim personal. Për shembull, unë sepij. Në rregull. Se pijes është haram se pi për lem, për lëm personal. Por me përgjithësua gjykimin Me Coca-Cola pjetë në këjtë botën, se është haram, kjo është problem. Kjo është problem nga se Coca-Cola s'pjetë vështë një Kosovë, asë nuk pjetë vështë në Evropë, Coca-Cola pjetë në kajtë botën, 1 miliard, 2-300 miliardë muslimanë pjnë Coca-Cola. Dhe ala s'ka dalë asë një ansamble e djetarve, asë një komision për fetfa, s'ka dalë me thonë se Coca-Cola është haram. Coca-Cola pjetë edhe në meke, edhe në medine,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 Në Arabinë Saudite komisioni fetvave na Azhar, në, në Egjipt, komisioni fetvave mbot gjithku ku ka ulema, komisioni fetvave në Evropë çofti dietarëve, asnjë skanxir fetva se çka kollas haram. Dhe këtej e din para syve tyn e shihet edhe pijet me kon që është kaq rrezik ata kishin folë vlokat punë. Ti ki dyshim për lutën duan të ndonë, ti mos e pin rregullos. Më s'po thon të kemi kujdes, të ruhemi, ngasë nisani mi thon haram. E ç's kemi argument për kët punë, nuk kemi argument të prem të çort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 Ka thunë, mjeku thon mjeku mos më ngjinu. Mjeku nuk e ka hoxhë Allah. Mjeku nuk guxon kur kujt më mos ngjina. Mjeku nuk i ka kompetencat dikujt më mos ngjina. Si ka këto kompetenca? Mjeku çka bën? Mjeku thot, diagnozo të shkio çikë çikë çikë. Ne çuysa xhiran çto pasojë ai ki. Merë çit diagnoz, shka të hoxhë dhe kallzoj hoxhës. Tani ulët kallzon me çto pasojë me këtsmundje ai lënuma selrum. Po mjeku fetvasun jap. Jo mjekt morin përgjësi. Mos ngjënat jap tani, ja as bën kështu. Mjeku më përdesi i si, thotë, duhet më aborto fëmin. Ja as bën kështu. Mjeku tregon në se nëse vazhdohet me shtatzani, çtohen pasojat. Nëse çikë fëmije të mbark, çtohen pasojat. Ai e bën diagnozën, ai e kryen punën e vet. Pastaj i bartë diagnozën hoxës, edhe i thotë, ti eksperti sheriatet, nëse një grua shtatzane, me çto pasoja bëhet çka me bëu, a leu ta aborti?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 po po rëndëshme në koshheriot me Google e me YouTube komlëzuat e kumboatia me respek, të zë respekt respektoj edhe ty çdo musliman alhamdulillah po të kemi kujdes të kemi kujdes truhemi na shkon kjo punë që Google ka qitë që qi ka alkol po Google Google po mund nuk ka shkë referencë për shariat Google kur të vijnë me gjith diçka ku ka e shkuin në fjalë maçat edhe kryko me Google-n atë E po Google nuk mund ders askazn hallahu selam YouTube-i Në dorë të amshtimit ku deshmë qoftë të rruhemi. Ka se kjo më ka mundësimin e pshtjell fjalën apo. Më na përzi. Elhamna ka qojar shumë tash. Ka njerëdishum, ka mundësi me komuniko. Nuk dal, nuk do të hajo atë Kosovës, i ki zotë Maqedonisë, nuk do të ma jësi ki Shqipnisë. S'dal Ballkani me qojar vë. Ka para planin shkan Arabi. Ki u le më u ngjë ndiguj të vet. Tash mundësia komuniku. me komunikuar shumë e vjet. S'damë shkuti atje Elhamna kanë ata vet façet të drejtë të tyre personale. I shkunë, unë jam një Kosovar, qështë qështët ja qenë të akthenë? Dëkëtar shële atër të atë. E të... një në komunikim të shumë më adhe. Pse më së qizumë këtë ulecime që kemi, elhamdulillah, që të kuptojmë fin drejt, të qëndrujmë stabil, të dimë të zelumë gjëra qëka është halal, qëka është haram, qëka banë, qëka zbanë. Po ju na të marë, misë atë jëve na vetë, unë e di që i kësë banë, po pikatë i ajko nuk shkon do punë çifet tona, nuk shkon këtë punë me tekën, nuk shkon këtë punë, unë e, e di që kështu kjo shkon kështu. Jo në fen nuk shkon kështu. Feja ka rregullat e veta. Allahu that festu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë. Ata që dinë kush janë? Ulemat, hojallarët, ata që kanë studiu sheriatin, fenë e njohin, çka ta pyesni. Për ato që ka dhënë u për feja ata. Pandot më pyet për çdo gjë. Më pyet për çdo gjë. Allah unë auzot në rrugën e drejtë. Telefonatë kemi, urna? Selam aleykum, hështë. Aleykum, selam, vëratullam. I kam një dy pyqe nësë ka më nësimin. Urna, ular. Pyqe parështë, nëse në Sabah për me falë namazin e Sabah, e dhe ma nuk del gjume me ko, po del për shemull nora 7, 8, 8 pak ma ronë, a dhëtë me falë pa tjetër fazin,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 Allahu Jellalu veleka caktuar namazet ko kur të hyn dhe i ka caktuar ko kur del. Ne ne kemi obligim të ta respektojmë këtë kohë, që brënda kësaj kohe të ta falim namazin. Por në çufse, për arsye caktuar, sikurse është gjumi, e kemi marrse sebetet, e kemi kurdis orën, jemi munduar, më uqju përse apo po çan dot ka iksa bohu, atëra e fal kur qesh. Të fal kur qesh, e s'bën më e lon, kurse kurse. Ju më thon tash, se ku fun vaktas për falja. Kurdë që ti dëgjumi e fal namazën e Sabat. Dhe kjo vlin për dhe në masë tjetër, dhe në masë tjetër që t'ka ikpikos e falë, kur dhe që t'ja për mundësia e parë për ta kompensur për ta falë. Ese përket pyte se dytë a lejot me marë kredi për më brejshpi, nuk lejot. Ese marja kamatave në përbanka është haram, si kurse e ka ndaru Allahu Gjellewale dhe pejgamberi sër Allahu Aleyhu Sallem. Dhe kjo është për haramve kati më të rëpë të në shëriat, në fejnë Allahu të dhujenë. Allah xhallahu te wala gati për asnjë mëkat, nuk është kërcënuar rrept si është kërcënuar për kamotën. Ka thënë fa dhe nu bi harbin min Allahi ve rasulih. Shpallni atyre luft, luftë, çr luftë be Allahu te pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem. Ne të ruhemi, kemi kujdes. Edi që njëri ka nevojë, duhet po po bësh atë xhallahu te wala, puno me halal, angazho ti çel Allah xhallahu te wala rrugë te harit bi idnillah. Ed nuk është kusht me pas apartamente ku e di sot ndaja me pas mobille çaj çaj këtu mund si llo çaj çaj. Jo sot njerit tin në kredi pse më ndru mobillet si janë vjetrua, si pa ulna pak dysh pa vron, të s'po munda më mirë marr kredi. S'po munda kjo luks si luks kjo punë. Po e ki punë më ndru punë tuajin raj, ma jo me kamat, jo me kredi. Prandaj nuk lejohet më marr kredi në bank për me ble banes. As pun ble shtëpi nuk lejohet, nga se kjo është kamat. Banka nuk posadon.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 Me ofertat ndërmjetë që i bin gjithë ta në fund fund 74 selç që ju komercitota. Se banka as nuk ta fal dhe banka nuk është shoqatë humanitare me të ndihmuti me bler shtëpi, por është institucion profitabil, që fiton. E mas i bon ka as nuk shtet, as nuk blen. Peçkafit fiton pi borçeve. Ti japni 100, ti merrni 1200. Tu ti kamani 1200 tani kthej ajo doni 1200 bash me kamani 1400 që është fiton banka. Shumë thjesht. Nuk ka këtu shumë filozofi. Prandaj, kërë qështje e qarë që duhet kemi kujdes, mës të përfrimi në këto loj blerjesh, ku ban ka është palë në këtë qështje. Nga se, atere përfrimi në kamat, e kur përfrimi në kamat, ta dim se kemi bë një nga gjunat më të mëdha, dhe një nga mëkatët që mës shumëti, mës shumëti e si dhe ndënimi dhe hidrimin e lojële u alën bi, bë, bi atë përsa. Kemi telefonat e në këtërrujnë?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 so më spët ek nuk obligime që ka ndaj Allahu xha lalla. Prandaj mos pritni as në natë, as në ditë tjetër as kurrë, por sonte bismilla, në këtë ditë të bekuar, këtë ditë të madhe të xherimit, vendosni shamin, pendoni tek Allahu xha lalla dhe jepeni Allahut besën që keni më e madh sa tinë në këtë botë, inshallah. Allahu xha lalla ju forcóv kët roq dhe Allahu na lësh që Allahu te barek o tali u, u zon edhe të tirat nga nënëtona, nga motrat tona, nga, nga gratë punësi që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 E ma dëshme banë një ipit që i këtë gjithë 50 euro edhe më kanë fanë të rritë në danë të bashërëve. E ma unë janë shtetë në djeqë e a banë gjithënë në malë përvejtë i gjithënë të bashërëve. I këtë gjithë 50 euro, apo? Po. Po, po, e qartë, e qartë. Nëse muslimoni apo muslimon agendit që ka në rrugë, atër e ka obligim që të munduat dhe të e ap mundin maksimalë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 Assalamualaikum. Aleikum salam. Dofta me bani pyetje për punën e trajnave domethënë të bëno version që mundë po? me energjica. Po. Ktu ktu në Kosovë këtu ka se unë kam kosto këtu ku këtu ka kosto për shërdë malti jane i bil. Po. Mosaj po. A kimish halal a je. Po e çartola, e çart. Përderimi i pistoletës si që bëhet, do më thonë në shumisën e rastëve, nuk bëhet që të mbytët kafshë me te. Gjëse pistoleta, edhe si pas ekspertve, nuk ka e, karakter vrasës të kafshës, por ka një karakter të lehësimit të therjes. Gjëse nuk ka mundësin dërsta që të e, pushtohet, po të mështu kushtimisht, kafshës,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 eh dobsimë të fuqisë së saj që ta kën male të për ta për ta thirr. Kjo kjo është në shumicën e rasteve në Kosovë që bëhet atë. Ata që therrin e përdorin pistoletën për ta dobësuar fuqinë e kafshës atë. E jo për ta Por a si kush me mbyt atë. Por akoma di si dikush më mbyt komunsiun, nuk e di. Por unë e përmban rregullin si rregull. Pastaj kush e mbyt e kush nuk e mbyt, tash mbetet kjo çështje që çdo kush shpineve të interesohet për veten e tij. Allahu xhellahu wela an ndihmofton. Kemë edhe një telefon të fundit e një kuadër personte. Selamun aleykum. Aleikum selam Tullah. Hajde, dëshojmë pido. A u harrove me deponu parat në bankë? Pa pa kamat, mos me mua kamata. Ku e çorto? Njëse ju e kanoit depozitën para në bankë, se sot është situata ndryshe. Njëu më moj parat të shpi është problem. Ërë rrezikohet nga hallet edhe rrezikohet në shumë aspekte tjera